Saudara penawi bersama Al-Syaudin, saya dengar rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sambungan kita menusi ayat 25 hingga seterusnya daripada surah Taha iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa ma qatbuka ya samiri? Qala busultuma alam ya bihi fa qabadtu qiblatan min atharir rasul fanabastuha wa kadzalika sawalat li Allah telah pergi, fa innala kafil hiyat an taqoola misas, wa innala k ma uaidan lan tuxlfa, wan zul ilal wan zul ilahik aladzilta alaihi aqifa, al mharikanahu, thumma lan nafsanahu bil yam nafsa, inna ma ilahukum Allahu aladzilaa ilaha illahu, wasyaqul shayin ilma, musabrikat fikahim nuromuu al makan wahisamiri, samiri menjawab, aku mengetahui satu yang tidak mengetahui, jadi aku ambil segenggam tanah rejaja. Jibril Aku melemparkannya ke dalam hati. Demikianlah nafsu ku telah mujukku Musa berkata, pergilah engkau Maka sungguhnya dalam kehidupan di dunia engkau Hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku Dan engkau pasti mendapat hukuman yang terdijanjikan di akhirat Yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihat sembahanmu itu Yang engkau tetap menyembahnya Kami pasti akan bakarnya Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam lautan Sungguh, Rabmu hanyalah Allah Tiada Tuhan yang berhak disembah disembelihkan dia pengetahuan yang meliputi dia sekali satu. Khabar yang hati Allah kan, pada kuliah lepas kita telah bincangkan bagaimana Ibn Abbas berkata, tabuluhnya Nabi Harun terhadap adiknya sendiri, bila beliau ni menjawab dengan penuh sopan santun, kalayabna umala takhusbilhi hati walabi rasi ini kashir itu antakulafarraq tabayna bani Israel walam tarqub kauli, hatta dengan penuh lemah lembut. Wahai adikku Wahai adik seibuku Janganlah kau pegang aku seperti ini Ini pun permohonan maaf Harun terhadap Musa AS Kerana kelambatannya yang Terhadap perkembangan kaumnya sendiri Jadi Harun memberikan alasan kelambatannya itu dengan Ini khasyi itu Aku bimbang Jika aku terus mengatakan kepadamu Nanti lekas-lekas lekas, Kamu akan mengatakan kepadaku Mengapa engkau biarkan mereka buat benda dan Jantas menjadikan mereka ini bercara berai Engkau tidak ikut amanahku Jadi tidak menjadi pengganti Seperti yang kuharapkan Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Hormatnya Nabi Harun terhadap Adiknya sendiri patuh kepadanya Mengetahui kedudukan Nabi Musa ni Lebih tinggi daripada ni Hum darajatun indallah Berbeza-beza kedudukan para Nabi ini Dengan pangkat Ulul Azmi dan sebagainya Dan Nabi Musa adalah seorang Nabi Ulul Azmi Walaupun diutuskan sama dengan Nabi Harun Nampaknya Nabi Musa mendapat Title Ulul Azmi Islam Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita belajar dalam ilmu aqidah. Tonton di Rahmatini di kajian Sofian. Tonton ni tak ada lah tuan-tuan. Itu sebab dalam satu kisah yang boleh kita kongsikan bersama-sama dalam buku Rasul Mulia mushi kitab Al-Ashbah wan Nadair karangan Abu Ibnu Ibun Ibn al Hanafi dikisahkan kembali oleh al-Imam Asy-Syaikh al Zahir al-Kawshari dalam kitabnya bertajuk Hushun Takalbi fi Sirah Abu Yusuf al Kisah yang berkaitan dengan Imam yang bin Ibrahim al-Ansari yang terkenal dengan nama Abu Yusuf anak murid kepada Abu Hanifah yang sangat disayangi oleh Abu Hanifah Karena kebijakannya, hafalannya yang kuat, ilmunya yang tinggi. Abu Yusuf ni selalu terkedepan banding dengan anak-anak murid yang lain. Setahu itu tentang cerita tentang tawaduk ni penting dalam segi ilmu menghormati orang lebih tinggi daripada kita. Abu Yusuf ni merasakan ilmu yang dimilikinya sudah cukup. Dia patut menjadi ulama yang dapat menjawab semua masalah umat. Lalu dia pun meninggalkan program ilmu bersama gurunya Abu Hanifah, membuka majlis ilmunya sendiri. Tak salah kalau layak, tak salah sentuhan. Tapi hormatilah walau lebih tua tentukan. Dalam majlis ini Abu Yusuf telah mempersiapkan setiap orang untuk menimba ilmu dan mengaju soalan kepadanya. Ulama' dulu mereka takut untuk jawab soalan Takut silap jawab Takut tidak faham Takut tidak sampai Kan kita belajar semua-semua Imam Malik Imam dari hijrah ini ingin dapat gelaran imam Tempat berhijrahnya Nabi kepada bumi tersebut Iaitu Madinah Tanya 40 soalan Jawab 4 sahaja 36 Mengatakanlah Adri Saya tidak tahu Tawaduknya mereka tuan-tuan Jadi Abu Yusuf ni Membuka majlis sebelum Dapat restu Daripada tuan gurunya Abu Hanifah Maka dan dia Abu Hanifah hendak mendidik anak muridnya dengan penuh hikmah dia mengutuskan seorang untuk datang ke dalam majlis Abu Yusuf anak muridnya itu anak muridnya diutuskan untuk belajar dengan Abu Yusuf dan menguji ilmunya supaya dia sendiri tahu kemampuan yang sebenar Lalu orang itu telah bertanya kepada Abu Yusuf yang mempersilakan siapa pun untuk mempersoal untuk mengemukakan soalan Dia tanya kepada Abu Yusuf saya menyerahkan sepotong kain kepada tukang jahit untuk jadikan baju bila saya tanyakan kepada tukang jahit tersebut Dia engkar Dia kata dia tak pernah menerima baju daripada saya Kain daripada saya Kes, Tapi keesokan harinya nak jadi cerita Dia telah memberi kepada saya kain yang telah siap dijahit untuk menjadi baju Jadi soalan saya kepada Tuan Abu Yusuf, Tuan Guru Apakah dia berhak mendapat upah? Abu Yusuf menjawab Tentulah berhak Orang yang bertanya tadi yang rupa-rupa yang diutuskan oleh Abu Hanifah Mengatakan Jawapanmu salah Terkejutlah tuan-tuan Abu Yusuf yang menjadi tuan guru di depan Orang yang bertanya kepada mengatakan jawapannya salah Lalu orang tu Abu Yusuf pun mengubah jawapannya Mendengar kata jawapannya salah kata Oh betul-betul Jadi maknanya orang penjahit itu tidak layak mendapat upah Kini orang yang tadi mengatakan jawapan tu salah Mengulangi sekali lagi Itu pun salah juga Abu Yusuf jadi bingung lah kalau terima upah tidak layak Maka menerima upah tentulah layak Dua-dua salah Contohnya, yang Rahmatilah yang dikasihkan Sekarang orang latih dalam buah hanifah itu berkata Jawapan yang benar Kalaulah baju itu telah siap dijahit Sebelum diengkar kepada Pembeli ini tadi atau yang menghantarnya Maka dia berhak menerima upah Tapi Kalau kain itu dijahit selepas dia menyedari kesilapannya Eh, ada lah Di balik rumah Bagi perasan kain tu ada Dijahit malam tu juga Besok dia kata Inilah kain yang kau maksudkan itu Maka dia tidak berhak Mendapat upah Masya Allah tuan-tuan Orang ini terus mengajukan Beberapa soalan lain Dan setiap kali Abu Yusuf menjawab Orang yang bertanya itu Menyalahkan jawapannya Dan dia telah Mengemukakan jawapan yang tepat Orang yang bertanya tadi jaw Mengemukakan jawapan yang tepat Untuk Abu Yusuf Hadamkan Hadamkan tuan-tuan Akhirnya, diskusi ini telah menyedarkan Abu Yusuf Tentang kekurangan ilmunya Ternyatalah, dia belum layak lagi menjadi seorang mufti Tidak layak lagi menjadi seorang ulama Yang orang akan bertanya, soal jawab Menemukakan, meminta fatwa dengannya. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk kembali Semula ke majlis guru, bekas gurunya itu, Abu Hanifah Tanpa perasaan malu, dia memohon maaf Untuk meneruskan kuliahnya balik semula Kerana dia masih tidak layak untuk berfatwa, tuan-tuan apa kata Abu Hanifah Kepada anak muridnya Abu Yusuf ni Bila melihat Abu Yusuf kembali ke pangkuannya Dia berkata Engkau ni telah menjadi kismis Sebelum menjadi anggur Faham tak tuan-tuan Engkau ni telah menjadi kismis Sebelum menjadi anggur Begini tuan. Bagaimana nak jadi kismis kalau, kalau tidak melalui Proses menjadi buah anggur dahulu Kismis adalah proses Selepas ia masak menjadi buah anggur Kalau setakat bau terbit putihnya kemudian gugur macam mana nak jadi kismis dia mesti membesar jadi anggur mengandungi isi yang manis terlebih dahulu kemudian bila melalui proses yang berikutnya dia kecut hilanglah sebuah lezat-zat -le yang manis padanya maka jadilah dia mengikut tahap yang berikutnya menjadi kismis kisah ni tuan-tuan tengok inspiratif tak tuan-tuan kan dia memberitahu kita janganlah kita nak berlagak sebelum kita ni benar-benar layak Hukum ni berlaku pada semua orang lah kan, tuan-tuan. Teko ulat contohnya menghabiskan berhari-hari dalam kepompong sebelum ni menjadi rambu-rambu yang cantik kan. Lihat tuan-tuan. Dalam proses penyawaan seorang bayi. Stikis mani ni menghabiskan masa berbulan-bulan dan rahim sebelum ni jadi bayi yang comel kan tuan-tuan. Begitu juga sebiji anggur. Sebelum ia menjadi kismis. Ia akan melalui proses menjadi buah terlebih dahulu. Buah yang masak. Kemudian menjadi menarik sekali bentuknya kemudian barulah dia akan sampai ke tahap menjadi kismis jadi kesempurnaan ni tuan-tuan dan semua di sebuah akan berlaku kesempurnaan akan berlaku bila kita melalui proses sebut dengan tertib bayangkan soal doktor pakar dalam perubatan berapa lama dia akan menjadi seorang doktor sebelum dia menjadi pakar dalam bidang tersebut Seorang jutera boleh tak agak keluar daripada sebuah universiti ternama di rumah ni mendakwa saya telah pun menjadi seorang jutera boleh tak boleh tuan-tuan kamu baru habis belajar Memanglah kamu student-best student dahulu Tapi belum tentu sedara pengalaman Mengambil tempat ni yang penting Ini ha, proses yang lalu ini. Jadi untuk mencapai Dajat pakar dalam satu bidang Perlukan kesabaran Tawabu Tekun Mesti melatih diri kita ni untuk Mencapai tahap tersebut Daripada orang lebih senior Mesti ada mentor yang betul Kan tuan-tuan Itu sebab Kata pemikir zaman moden ni Howard Gardner dalam buku beliau bertajuk Five Minds for the Future Discipline formal saya adalah psikologi Diperlukan dalam satu dekat agar saya dapat berfikir Seperti seorang pakai psikologi Fikir tuan-tuan Baru belajar hadis sikit Namun mendakwa kita seorang Muhaddis Apa lagi kalau pakai nama al hafiz Tuan-tuan, ini bukan teguran kepada orang hafal Quran tuan-tuan Orang pakai orang memakai label, label Seorang Muhaddis Seorang hafiz. Ingat senang ke tuan-tuan Yang berhenti indikasi yang belum biasa lagi untuk memahami perawinya pun masih lintang pukang, tak kenal satu sama lain, mentakhrisnya pun tak faham, menyingkat ilmu ilatnya pun, ilalnya pun tidak faham, belum lagi muzakarah dengan para muhadithnya semasa. Ha, gitu juga tuan-tuan dah -tuan, matikan dikasihkan sekarang, ilmu fiqah sebagai contohnya. Seorang so, tidak akan menjadi fakih bila dia menuntut difikulti syariah mana-mana universiti terkenal di dunia sebaliknya kepakaran dalam afiqah ni tuan-tuan hanya dicapai selepas mengambilkan masa yang panjang mengkaji tentang usul dan furuk menalami metodologi para ulama fukaha dalam analisis dalil mereka menyingkap ilat hukum dan menguasai juga haram makasih syariah walaupun apa bidang seripun tuan-tuan coraknya tetap sama iaitu melakukan latihan dan ketekunan yang berpanjangan untuk tiba ke tingkat kepakaran yang sempurna ini yang kita belajar dalam Peristiwa Nabi Harun dengan adiknya Nabi Musa alaihi wasallam. Jadi sebab label VIP yang dia pergi ibnu Abbas r.a. beliau berkata Nabi Harun sangat hormat dan bersungguh-sungguh belajar patuh kepada adiknya sendiri. Ini bukan masalah siapa makan garam dahulu tahu. Masalahnya siapa yang dirimu lebih tinggi. Apa pernah jelah nanti dan dikasihos lian? Jadi, bila Nabi Musa mengetahui hal yang sebenarnya daripada abangnya sendiri Maka Nabi Musa pun mengarahkan soalan kepada Samiri Samiri yang telah pun memesongkan Bani Israel kepada penyembahan patung anak lembu ini Dalam kita kita tafsir kalau kita perhatikan Perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini Ma khatbuka ya Samiri Khatab Khatbun ini tuan-tuan untuk menggambarkan satu peristiwa besar yang menjadi perhatian dan bahan pertuturan orang ramai Dia daripada perkataan asal-usul yang sama dengan khutbah Khutbah hari Jumat ni kita dengar ni Khutbah merupakan huraian-huraya penting Yang merupakan konklusi conclusion kepada apa yang berlaku sepanjang minggu dan diresolusikan untuk kita Hayati sama-sama supaya jangan buruk mengulang Keselapan, itu sepatutnya Kutbah Jumaat punya konten Tapi kalau Kutbah Jumaat ni penyampaian penyampai Yang tidak prepare, maka dengarlah dia Macam bahan berita yang tidak penting Itu masalahnya kita Tuan-tuan, tidak menguasai Ilmu khutbah dengan betul Ilmu Kutbah Dengan betul, maka jadilah Kutbah ni benda yang kosong, yang asing Yang tak penting yang waktu yang paling enak untuk tidur sebenarnya Jadi khatab ini digunakan oleh Allah Subhanahu SWT di sini ya Untuk mengamalkan satu peristiwa besar Yang menjadi perhatian dan pembincangan orang awam Sama dengan asas-asas khutbah Orang yang penting yang menjadi Satu panduan kepada kita dan solusi Kepada semua yang mendengar Agar dapat memperbaiki diri pada hari-hari mendatang Jadi ucapan Nabi Musa ini mengandungi dua perkara yang pertama tentang peristiwa yang terjadi bagaimana terjadi dan yang kedua motivasi yang menggerakkan si Samiri untuk melakukan buatan yang jahat itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan utama pertanyaan Nabi Musa ni telah dijawab. Basuru tu bimalam yubsirubi. Basuru tu bimalam yubsirubi. Aku ni telah pun melihat satu benda yang tidak lihat oleh mereka. Aku melihat satu benda yang mereka tidak faham. Pandangannya nampaknya menembus kalbu. Dia melihat satu benda yang orang tidak perasan. Fakabad tu, fakad tamin asyari Rasul, fana Lalu aku pun mengambillah Perkara tersebut. Aku melihat benda yang tidak lihat oleh mereka. Lalu aku ambil segenggam dari jejak Jibril. Aku melimparkannya. Ini nafsu aku telah munculku. Tentu alam hati dan dikasiaskan. Beluk kita telah bincangkan bahawa kuliah Rasul ini, ini merupakan antara perkara yang Melibatkan Israelian, kefahaman terhadap cerita ini. Itu sebab saya putus tidak begitu gemar untuk membawa cerita ini. Beliau mengatakan bahawa Quran tidak menjelaskan hakikat peristiwa yang terjadi. Memadailah ia merupakan satu usaha samiri untuk mengutabilit perkara yang berlaku. Dia tak mau jelaskan benda yang sebenar. Jadi Nabi Muhammad SAW pun tidak menceritakan perkara ini. Cuma yang sampai kepada kita daripada cerita israeliat dikemukakan para ulama taksir. Dan kadang-kadang bersumberkan daripada Ibn Abbas Manhaj Dalam tersihkan Quran kita akan lihat Para orang tersih bawa kisah-kisah isyariat Kerana kisah isyariat ni Boleh dibawakan cerita tentangnya Asal saja tidak bertentangan dengan kekuatan juga hadis isyuruhnya. suruhnya InsyaAllah tentuan ini boleh katakan sekian Makin hajar makin kita memahami Janganlah kita menidakkan juhud orang yang telah pun berusaha untuk memahamkan kita Tak ada kurang kerim walaupun ada kekurangan Kurang tertentu Dan Allah memberi kepada kita kefahaman terhadap ayat ini Moga Allah beri kepada kita ilmu Moga Allah beri kepada kita iman Itulah perkara yang paling mahal Yang tidak ada guluk Guluk gantinya Kalau berlaku kehilangan pada Seperti yang berlaku pada Bani Israel Bila ia hilang Mempunyai satu perkara yang berat Dan tegas hukumannya Daripada Allah SWT Yang kita lihat Mesti ayat akan datang Allahu'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa tahbihi wa baraka wa sallam Wa alamin Wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh